іншого дорогого футра, а одвороти на грудях – з парчі, або з того самого матеріалу, що ним оздоблювали і за ковраші, тобто одвороти на рукавах. Іноді рукава розрізували і так залишали їх висіти, а до них вставляли рукава фальшиві, вже вузькі, з іншої, звичайно, також штовної тканини. Тоді жупан уже звався «кунтуш», з причини подібності до чоловічої одежі тої самої назви, з висячими рукавами, що у чоловіків закидувались назад. Майже цілком подібна до жупана одежа, що мала назву «капоти», тощо, затрималася ще де-неде серед міщанок в Галичині а літ коло 50-60 тому траплялися ще й на Україні. Капота – це той самий жупан, а з такими самими позументами до двох по боках спини вусів, але з дуже широким, що висить на спині, напівкруглим коміром, найчастіше з сивої кожушини, що нею облямовані також і краї передніх пол. Капоту шили також із сукна, але темнішої барви та з великим викотом коло шиї, щоб було видно дукачі та намисто. Капота такого роду є в етнографічному відділі музею імператора Олександра III. Нам довелось бачити її також в етнографічному музеї Харківського університету та у пані Нестерович, громадянки міста Львова. А зовсім начебто на боці від описаних досі частин верхньої жіночої одежі стоїть халат гугля та чуга. Назва халат а зустрічається лише на Східній Україні, найбільше на Харківщині та Вороніщенні. Та означає довгу жіночу одежу на кшталт юбки, але іноді без стану та з широким, круглим а відкладним коміром з фалдочками та зубчиками, та дуже часто зі зборами на подолі. Найчастіше шиють халати з набойки, китайки та з тонкого фабричного сукна на підшевці. Гугля чи манта гуцулів має форму великого мішка, розпоротого, або, краще сказати, не зашитого з одного боку. А вдягнена на голову нерозпоротим кутком мішка, вона являє собою щось на кшталт плаща, що обгортає ціле тіло з капюшоном, що ним можна закрити голову, але можна його й откинути назад, як у всякий інший капюшон. Гуглю шиють, звичайно, з білого сукна – та обшивають на швах товстим, вовняним, найчастіше яскраво-жовтим шнурком. Кінці його, що пришиті спереду та мають назву ботвиць, призначені для утримання гуглі на плечах, коли капюшон откинуто назад. Бідніші люди шиють гуглю також із сірого сукна. Дуже старовинне походження цієї одежини – Крім крайньої простоти її крою, можна доводити також і тим, що за наших часів вона являє собою одежу майже тільки ритуальну. Її вживають тільки на весіллі, коли молода обов'язково мусить бути в гуглі, хоч іноді її вдягає також і жених. У гуглю навіть рідко потім і доношують, а переховують як пам'ятку про шлюб або перешивають на щось інше. Чуга, чугання чи гуня угорських українців має також примітивний характер та являє собою спільну одежу як для жінок, так і для чоловіків. Це короткий, найчастіше вище колін і дуже рідко довший плащ, майже півкруглої форми, з викотом тільки для шиї, що обшитий